Asteuntan, egun guziz, uh, moskin bat ezartzen dugu edo produktsioen bat uh, erakosten dugu. Eta aste hartian, eguna zen. Uh, Ardiaren eguna, una asuria. Gu nahi dugu, labran txaganberan, eber, uh, zerbait egin. Gure eh, asuri horiek, haintzunio denak joiten dira guai hartian espainiat Benan nahi du, Frantzian, Mercatia, Zabaldo. Eta ezauta hazi, gure asuri hori badugu eta... Uh, kalitatezko desmartza bat, IGP anio dele de Pirene, hori behar dugu ezauta hazi, Franzia mailan, eta stertien hori uh, ezauta hazi du hemen, aniz responsable di, eta gure naikaria da badira, lauk operatifa lana itendutenak, asurriak hauzo Lorberri eta AOBB, Benan, gu lanadar, eber, elgarreta atzia hodien denak, kooperatifa horiek eta elgarrekin denek, eber, ez autaztia, frantzia mailian, asu, gurea asuditipi nio hori.